Mpenzi msizaji kalibu kwa hifuata tarifa ya mchana tunayoanza anza kwa mutasari waki. Mteani waki taifa unaro husu wanafunzi wa delasa la tisa kujunga na ilimu ya skondari. Mweanza kufanyika jijini nchini kote wanafunzi zaidi ya 75,000. Ndiyo wanashiriki mchani wenyewe. Stelgei Lavrov, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Azuru Burundi. mahakama Mahaka mayamukua chibitoki ya muhukumu kifungo cha maisha jela Askari polisi liya patikana hatia ya kumuwa kwa makusudi la mkazi wa tarafa mabai na katika habari za kimataifa sheria ya Uganda dhidi wa wapenzi wa jinsi ya moja yapingwa mahakamani kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji mitambo na nguzo na uimana hapa studio mimi Rumarde ni yabivuze radio isanganiro ni kiboko yao naam karibute tena, waziri wa masuala kigeni wa urusi Sergey Lavrov amefanya ziara nchini Burundi tango Jumane hii wakati unafanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Burundi Arbel Shingilo na katika sekta ya elimu ni kwamba wanafunzi zaidi ya 75,000 wa darasa la 9 wameanza kufanya mtihani wa kitaifa na wao ruhusu kujiunga na elimu ya skondari akizindua rasmi zoezi hilo Njimanehi kwenye shule ya msingi ya muli za tarafani mutaga anzo ruigi mkua ni Ruyigi, wazi wa ilimu hamesima kuwa kazi na indelea vizuri nchini kote. François Havya Limana na hakikisha kuwa hata baadhi ya magari ya kusafirisha mtihani huo yaliopata lio pata hitilafu ya melekebishwa haraka hata wanafunzi wenye ulemavu wapatao haa, ameongeza kuwa wanafunzi wenye ulemavu wapatao aruba na moja ni miongoni wanafunzi wanaufanya mtihani huo abanyeshure wanafunzi walio hudhuria mtihani wataifa ni elfu sabini natano miatatu arubaini na watano miongoni mwa hao tuna wanafunzi arubaini na moja, ambao ni viziwi vipofu na wale tunawo ita waginga hao ote, wanafanya mtihani bila tatizo mtihani huo unafanyika kwenye vituo miatisa na saba chini kote hadi Di sasa hakuna kizuizi chochote kinachoweza kusababisha mtihani kutofanyika vema yani mambo yote ya vizuri. Na wambia wanafunzi watulie wasiwe na hofu waone kwamba mtihani wa taifa ni kama ile mutihani mingine uriyo kuwa kizuea kufanya. Kwa hiyo tungewa omba wanafunzi kutuliza miwe yao na kugiuwa kwamba mtihani wa taifa ni mtihani kama mingine maana aliyefanya. Ma marudio ipasadio atafaulu bila tatizo lolote. Giambo gingine tunaloweza kujulisha wanafonzi waendelea kufanya marudio wajikaze. Atakaye ona kuwa hameferi kwa mutihani waleo asikate tama badara yake aongeze midi ili aweze kufaulu katika mutihani ifuatayo hapo kesho au kesho aze neza kutua. Na muhuyo ni waziri wa ilimu François Havjarimana. Zoezi la kufanya mteani huo kwenye baadhi ya ashure jijini bujumbula. Martha Nelise Dila kutangajika. pamoja na Nelise Notre Dame Dorohelo linaendelea vizuri kulingana na wasimamizi wa vituo hivyo. Hao wanathibitisha kuwanza kwa muda. Kwenye kituo cha Nelise Notre Dame wanane wamesusia tarifa hii. Haija kamilika, ikikamilika tuta hile ya ba Kifungo cha maisha jela na fidia ya milioni kuminatano na elfu miatano stisi na monatano diyo athabu ilo tolewa jioni ya jumatatuhi na mahakama ya mkua chibitoki. Kwa asikali polisi anayetumikea tulafani mabai mkua wani chibitoki alipatikana na hatia ya kumuwa kwa makusudi kwa mkufiatu ya lisasi raia usikuwa mei shi na tatu kwenye makao makuu ya mkua ya tarafa mabai. Mtomewa alikana madai dhidi yake akieleza kuwa aliua mwizi aliyekuwa anakuja kuiba fujo shirika la akiba na mkopo Kospek alikokuwa analinda mwendeshaji mashtaka alikuwa amemuombea adhabu hiyo Na uhaba wa sukari unaendelea kulipotiwa jijini Bujumbura watumiaji wake wanasema kuinunua 1350 kwa kilo ndapoku inapatikana baadhi ya wakazi wa jiji wale kuzungumza na Radio Isanganiro wanaomba kiwanda sosumo kupatia suluhisho la kudumu swala hilo punde tunaendelea na tarifa yetu ya habari Isanganiro Naam taarifa hii inaenda kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura Burundi Tureke kusini kustini mwa Burundi ambapo inaweza kuwa raia wa Burundi wanaweza kutengeneza mkabila kukata miti lakini shughuli zikashuli lakini pia shughuli hizo zikato wanafasi za ajira kwa raia ni maelezo yake Apoliner Ndikumasabo kiongozi wa shirika tengeneza mkaa kutoka nyasi na maganda yaliyoondolewa kwa vitu mbalimbali kulingana naye shirika lake liloanza mwanzo mwa machi mwaka huu linawezo kuzarisha kilo miambili hamsini kwa siku. Linawezo kuzarisha tani mbili ndani ya sane ndapu, litapata vifaa vya kisasa na kuongeza idadi ya wafanya kazi. Watumiaji wake watumia wala tathmini muka unawataengrezwa na shirika hilo. Tarifa ya Jampi ya limisa ago, katika sauti ya mwenzetu Crovis Nionguru. Nyasi tofauti pamoja na magome kama ya mihogo na vingine vinavyo kaushwa fizuri Ndizo mali khafi sinazo tumiwa kwa utengenezaghi wa mkaa kama anavyo ripoti aponele ndiko masabo musimamizo wa shirika hilo. Hivyo zote vinapitishwa kwenye tanuri na kubadilika ule mkaa watu wanawzo ea. Majivu yanayopatikana yanachanganywa na unga wa mihogo ili kutengeneza mkaa aina ya briquette kwa ruha ya kifaransa. Mkaa huo unawe kwenye giwa kwa muda wa siku tatu ndiwo unautumiwa katika kupika kwenye majiko ya kawaida yariyo tengenezwa kwa udongo lakini pia hata kwenye majiko yariyo tengenezwa kwa chuma yenye mafiga hutumiwa kama anavya nderea kueleza aponewe ndikumasabu ndu imana desire mumiliki wa mga hawa maeneo hayo ya mutambara usadiki mkahuo kuringala na ufasaha wake kima tumizi vigiana wanautumika hapo kama wanagele katika kulinda mazingira wanamini kuwa watapata angalau shirika hilo litakapo pata soko pana wakati huo ambapo muka unautengenezwa kwa miti na patikana mabaki yake hutumiwa katika kutengeneza muka na magivu yake kutumiwa kama mbolea. Apone ndi kumasabu anashauri vigiana wengine kuwa tayari kutumika kwa agili ya maendeleo yao na maendeleo ya taifa. Namshukrani Crovic niongo tore gele ile habari inayozungumziwa katika sekta ya elimu ambapo zoezi la kufanya mtihani wa kitaifa darasa la 9 nao waruhusu kujiunga na elimu ya sekondari kwenye baadhi ya shule jijini Bujumbura hasa nilisee dira Tanganyika pamoja na Lisee Notre Dame Ndoro hello linaendelea vizuri kulingana na wasimamizi wa vituo hao wanathibitisha kuanza kwa muda kwenye kituo cha Lisee Notre Dame wa wamesosia Mweize Misago ametembele ya vituo hivi Kwenye vituo hivyo viongozi wake wanakiri kwanza mtiani huo kwa wakati bila changamoto kwenye kituo kinachopati kana kwenye shule alisejila tanganyika wanafunzi miamoja tesina watatu kutoka shule netofauti ndio wanapasi mtiani huo wanafunzi mmoja peke akiwa ndia alishinda. Kulingana na naibu msimamizi wakituwe hicho Emanuel Nahimana. Shule hizo ni pamoja na lisedu ila kutanganyika ya kwanza ambayo inawanafunzi tisina wanane. moja akiwa ndia meshinda. Shule ya Foreami ikiwa na wanafunzi arobaina wanane. Shule ya Basenya Pili ikiwa na wanafunzi shirina wasita. Pamoja na shule Debu Bebe ikiwa na wanafunzi ishirini na watano. Kwenye shule ya msingia skepele senyaka wiga mtiani huo uliendeshwa viema. Kwenye kituo kinachopatikana kwenye shule Notre Dame dorohero wanafunzi miambili 30 kutoka shule 3 ndiyo wanafanyia mtiani huyo kwenye shule hiyo. Miongoni mwahao wanane wameshinda kwa mujibu wa de la chance gahino msimamizi wa kituo hicho. Kiongozi huyo anakirikuwa kwa ujumla mtiani huo umendeshwa viema. Hata hivyo buwana de la chance anabainikuwa form za mtiani zilzokuwa zilitengwa kwa ajila lise Notre Dame zilikuwa zilipelekwa. Kwenye Lise Municipal ya Ruhero, suala ambalo lilipatishwa suluhu mapema, Shule tatu ndizo zimeendesha mti anuho kwenye kitohicho, ikiwa ni pamoja na shule Lise Notre Dame de Ruhero, ambayo inaona fuzi semani nini, Lise Independante ikiwa inaona fuzi watano, pamoja na Lise idea de l'Horizon ikiwa inaona fuzi mtihani wa kitaifa una fursa kwa na wa darasa la tisa kujiunga na awamu ya pili ya shuli ya msingi, umeazishwa jumanehi, unatarajua kumalizika alhamisi. Huyo moize misago, Tufungue ukurasa wa afya ambapo, mwanaadi wa serikali wa kutuwa huduma ya afya bure kwa watoto enye umulichini ya miaka mitano, umepunguza vifo vya watoto kutoka kwa hamusini na tisa kwa mia, hadi ishi na hadi karakitika kipendi cha kufikia mwaka rafumili kuminatisa, Nimarezo ya msemaji wa shirika la kutetea wagonjwa wa simabu hata hivyo ili kufanikisha mpango huo uo sivie hapa na wakizi anaomba serikali kuzidisha mafunzo angalau mara 2 kwa mwaka kwa wahudumu wa afya wanaopokea wagonjwa katika chama cha wauguzi sinapaa na sema kuwa mradi huo wakuto wa huduma ya afya bora kwa watoto wale chini ya umri wa miaka 5 uriwawezesha watoto kutoka familia za kipato cha chini kupata huduma ya afya Ama kusu waganga wasiupokea vema wagonjwa melanse hakizimana. Anasema kuwa hali hiyo kusababishwa na watu wanaotaka kunyanyasa wengine punde Ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na mkatika habari za kimataifa tuanzi ya nchini Uganda ambapo ombi la mahakama. La kupinga Sheria mpya ili otiwa saini dhidi wa pezo wa jinsi ya moja. Limewasilishwa. Kuringa chikila habaila uingreza BBC. Bungi la Uganda litangaza. Kwa raisi yowenu Museveni ametia saini msuada huo kwa Sheria siku ya jumatatu. Ilipitishwa kwa mara ya kwanza. Mnamo machi lakini ulirudishwa bungeni kufanyiwa marekebisho ombi hilo linasema kuwa sheria hiyo ni kinyume na inapinga haki ya kutoabaguliwa kwa kuharamisha mahusiano ya watu wa jinsia moja sheria hiyo mpya inataja kifungo cha maisha kwa wale wanaopatikana na hatia ya kufanya mapenzi ya jinsia moja walalamishi hao kutoka jukwaa la uhamasishaji na ukuzaji wa haki za binadamu wanaongeza kuwa sheria hiyo ilipitishwa bila kuapa nafasi wale wa wachache kutoa maoni yao wakati ilipokuwa ikipitiwa na nakamati ya sheria ya bunge Marekani na Saudi Arabia zimefikia kurefush zimeafiki kurefushwa kwa makubaliano ya muda wa kusitisha mapigano kati ya pande zinazohasimiana nchini Sudan kwa siku nyingine tano serikali za Washington na Riyadh zilitangaza makubaliano ya hivi punde zaidi na vile vile kuafikia na kuhusu makubaliano ya wiki moja iliyopita katika taarifa yao ya pamoja wamekiri kwamba usitishaji mapigano haujazingatiwa kikamilifu lakini wakasema umeruhusu kufikishwa kwa misada kwa watu milioni mbili chini sudani kulingana na shirika la habari uingereza BBC shirika la mpango wa chakula duniani WFP lisema kuwa hali ya utulivu katika mapigano Irihusu kutumia vifa kutuma vifa kwa wakazi walio kwa makatika mji hartum kwa mara ya kwanza tangu mapigano ulipozuka wiki sita zizo pita jeshi la Sudan na wapinzani waki kutuka kikusicha dharura wameshutumiana kwa uki ukwaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya usicheshaji mapigano hasa katika ineo la Darfur. Na mpenzu msikizaji kwa tarifa hizi za kima taifa hatuna chaziada. Usikose kunga nasa katika tarifa za abadaye. Kutoka studio mimi, Romo Ardee, Nio Yabifuze.